Але натомість приїхали інші люди, а їм потрібне житло. Із врахуванням, звичайно, сейсмічних особливостей. Попит є. Увечері батько запропонував Дмитрові пройтись. Хай дівчата приберуть після вечері, а ми поговоримо. Анджела виявилася добрим товаришем у подорожі, та ще й непоганим психологом. Марія Валеріївно, давайте я сама приберу. Ви з роботи натомились. Пропозиція була прийнята не лише господинею, а й донькою, на допомогою якої Анджела розраховувала з чувством глибокого внутрішнього удовлетворення. «Це дуже мило з вашого боку. Я таки справді стомлена. Робота, дорога. Мені доводиться півтори години витрачати на дорогу туди і півтори назад», – поскаржилась Марія Валерівна. «Та й обстановка на роботі зараз така, що краще...» Анджела почувалася не трохи на краще після трьох діб переїзду, після трьох ночей в автобусі, після ночі у Лас-Вегасі, після ранку в Лос-Анджелесі, після всіх вражень цього дня завдовжки в тиждень. Ноги видавались не своїми, вона ледве змушувала їх пересуватись по кухні. Руки ледве переставляли тарілки зі столу в раковину, з раковини на підставку для сушіння. Та вона ладна була робити ще й не те... Або лише ця жінка із яскраво рудим, нефарбованим, і тому з прожилками ранньої севини волоссям не дивилися більше на Дмитрика, як на стовп, що раптово виріс на дорозі та заважає їй їхати далі. Вона й сама жила у своєму Дніпропетровську удвох із мамою. У неї самої була батькова дружина, щоправда, русява. І хоч силою характеру її домашній Експіаріенс у справі спілкування з мачухою поступався вирощеному на родючій американській землі, та певна міра заздрості до Дмитра, що обзавівся американським татом, з першого погляду на цю непросту Марію поступила з місцем співчуттю, яке виражалось в інтенсивності миття тарілок, склянок та всього іншого когодного начиння, яке невдовзі сяїло чистотою. Прогулянка нічним пляжем – повітря, принесене з якихось екзотичних океанських островів, розмова з батьком. Цей комплекс можна було б записати в книгу рекордів із задоволень, якби не тон і не текст. Дмитро щосили намагався зрозуміти душею, що цей чоловік, до болі схожий на нього самого кожним пальцем, кожною рисою обличчя, Поставою навіть голосом його батько, намагався відчути внутрішньо, що в ньому тече кров цього чоловіка, що оцей злам брів від нього, форма вуст від нього, колір волосся від нього, від мами хіба густо шоколадні очі. Ця людина, яка крокує зараз поруч із ним каліфорнійським, найзнаменитішим у світі пляжом, трохи загрібаючи пісок лівою ногою – його батько. Це його гени забезпечили Дмитрові довгі рівні ноги, широкі плечі та й частину розумових здібностей, безумовно. Він намагався відчути себе його сином. І не міг. Людина, що йшла поруч і голосом, дуже схожим на його власний Дмитрів, щось розповідала, пояснювала, переконувала – переконувала дуже правильно з усіх точок зору ідеологічної, політичної, економічної ніяк не могла бути йому рідною. Батько і мати це як віра в Бога. Ти або любиш і віриш, або ні. Тут не досить знати, Бог існує. Не досить і не варто переконувати себе в цьому. Відшукувати докази, аргументи на користь чи проти. Треба просто вірити. Бог не потребує доказів свого існування. Так само не потребує мама. Дмитро відчував маму кожною клітинкою тіла і мозку. Кожен його крок, рух, думка – все це і його, і мами наводночас. Щоб він не вчинив, не подумав, не вигадав, якими би це кумедними, недоречними, жахливими чи огидними не видавалось іншим, Мама зрозуміє, простить, схвалить чи засудить, дозволить чи заборонить, але це – наче продовження її власного вчинку, наче продовження її самої. В цьому Дмитро був абсолютно певен. Були часи, коли їм з мамою доводилось ділити навпіл один шматок хліба –